Zer, denak saldu dira? Bai, kanpoan geratu naiz. Azkeneko sarrera nire aurrekoak erosi du. Agurtu eta lehiatila itxididate sudurraren aurrean. Azze amorrazioa. Ba, aurrengoan badakizu. Erosi aurrez sarrerak bestela. Jakin, orain badakit, ze pentsatuko nuen ikau gertatuko zela. Behin egingo dugu plana zinen marako eta begiraz egertatu zaigun. Gaur astelena da. Ba. Eta astelenetan ikuslearen eguna izaten da hori dela eta jendek egiago etortzen da. Eta gainera, gaur amama egon da... Ja, ibilidut buruan hori lehen, baina... Hemengo filmekin hausik gertatzen da. Bertan grabatua eta euskaraz denean, kolpetik pizten jendeari zinemara joateko gogoa. Bak, izu, leku ezagunak, aktore ezagunak... Zergatik etzarete zaiatzen beste leku batean. Filmak merezidu. Ikusia duzu? Zinemaldian ikusi nuen, eta lan txukuna da. Ikaragarria da kandido uranga aktorearen lana, bikaina, tira, eta hander lipus asko gustatzen zait, eta ondo lipus ere, gero zoragarria da paisaia, isiltasuna, ederra. Ikusi, bestela pena izango duzu. Agian donostiara joan beharko dugu. Ba, donostian prinzipen dagoela uste dut. Bai. Hanzi hurri zango dugula ikusteko aukera. Halere, ere kartel legian begiratu beharko duzue. Bestela, alferrik joango zarete berriz. Eta oraingoan, erosi aurrez arerak, eh? bestela. Bai, oraingoan, bai, ikasi dut.